Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kithiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa Ashhadu Asyadu an la ilaha illamullahu wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'ad fa inna asdaqal hadithi kitabullah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 Dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang mulia ini di Masjidun Min Masajidillah dalam tujuan yang mulia pula yaitu majlis al-ilm yang semoga orang-orang yang berada di dalamnya Dirudai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Selama Barakallahu Fikum Niat-niat mereka adalah Talabul Khair Au Yuallimul Khair Dalam rangka mencari kebaikan Atau pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengajarkannya maka orang-orang yang dengan tujuan tersebut mereka akan diberi ganjaran yang agung yang besar di sisi Allah taala dalam majelis ilmu atau majelis ta'lim yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga Allah Jalla wa ala Ikhwanifiddin wa akhwati fila rahiman wa rahimakumullah Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan kita pada bab Atau fasl tawassul wa talabu syafa'ah yaitu bertawassul dan Meminta syafa'at Pada pertemuan sebelumnya Kita Telah membacakan soal Dari penanya Yaitu Hal yajuzu talabu doa minal ahya' Apakah boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup? Nah, maka jawabannya boleh kepada orang yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Yang dimaksud dengan tolabu doa adalah meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun dia adalah orang yang soleh yang lebih utama dan lebih kuat agamanya daripada yang lainnya sehingga kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah jalla wa ala Naam sebagaimana yang telah kita sampaikan atau nukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah yang meminta kepada paman Rasulullah alaihi salatu wasalam setelah Rasulullah meninggal yakni Al Abbas untuk berdoa kepada Allah istisqa yaitu meminta hujan maka Al Abbas radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Naam, maka di situ terdapat dalil yang sangat jelas Bahawa orang yang meninggal dunia tidak boleh meminta kepadanya doa. Naam, Karena dia sudah meninggal dunia. Jika itu boleh, maka Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain tidak akan meminta kepada Abbas radhiyallahu taalaanhu atau juga sahabat-sahabat yang lainnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan selain keduanya akan tetapi cukup meminta kepada Rasulullah saw yang sudah meninggal dunia. Dengan doa dan amalan-amalan beliau. Untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barakallafikum itu tidak dilakukan oleh para sahabah. Dalil yang sangat jelas menunjukkan bahawa haram dan tidak bolehnya. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu syirkum billah. Adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga... Barakallahu fikum ini terkadang samar bagi seseorang. Ya. Dan memang sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Dan ini ketergelinciran zallah barakallahu fikum dari sebagian para ulama kita sebagaimana yang dinukilkan oleh pemilik kitab Tuhfatul Ahwadi syarah daripada Sunan Tirmizi RahimahalAllahu Taala. Nam, sebagian ulama tergelincir dan berpendapat bolehnya meminta doa kepada orang yang meninggal dunia yang telah meninggal dunia dari orang-orang soleh. Nam, barakahlofikom maka ini keliru dan salah. Nam, di sini pentingnya untuk kita merujuk kepada ulama' di dalam Menjelaskan perkara-perkara din Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama' sunnah al-muhakikhun Ahlu tahqik Yang mereka ini memiliki keahlian Dalam meneliti segala perkara-perkara dan mentahqik Ya, mentarjihnya Dengan dalil-dalil Yang Sempurna yang lengkap Nah, sehingga kita tidak terjatuh Dalam kesalahan yang sama Ya setelah Merujuk kepada ulama-ulama Al-Muhakikun Nah yang terkadang Barakalofikum Yang terjatuh di dalamnya adalah Toko-toko besar Ya seperti misalnya Al-Imam Ibn Hajar al asqalani Rahimahullah Yang mensyarah Sahih Al-Bukhari Dalam kitabnya Fathul Bari Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarah kitab Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj. Naam. Mereka tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat dalam beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sebagiannya mereka mentakwil. Naam. yakni tahrif memalingkan Makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makna yang lain, ya seperti misalnya sifat Allah Taala terkait dengan zat Allah, yaitu sifat wajah ditakwilkan kepada kemuliaan, sifat tangan ditakwilkan pada kekuasaan. Ini ketergelinciran dan ini merupakan madhab al-muharrifin. Ahlu Tahrif Yang mereka ini Barakalofikum kelompok yang Tersesat dari Sirotul Mustaqim Tetapi Sebagian imam-imam besar Tergelincir di dalamnya Tetapi bedanya Mereka adalah alim ulama sunnah Manusia biasa Yang tergelincir dalam satu dua hal Sehingga mereka Diberi udur dengannya Karena sebab-sebab yang syar'i, baik itu dalil yang belum sampai kepada mereka, naam atau belum sampai nasihat hujjah kepada mereka, sehingga mereka memahami dalil dengan pemahaman yang keliru. Itu mungkin dan itu nyata wa barakalohikum ya, dari para ulama-ulama sunnah. Termasuk dalam masalah. Mengirimkan ayat Al-Quran pada orang yang meninggal dunia. Surah Al-Fatihah atau mengkhususkan surah Yasin. Membaca di kuburannya. Sebagian ulama tergelincir dan mengatakan itu sampai. Dan ini keliru. Nah sehingga kita tidak boleh berdalilkan dengan zallatul ulama. Ketergelinciran ulama. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala guru al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya dari madhab yang keempat dari madzahibul arbaah. Kata beliau, "Man istadalla bizallatil ulama tazandaqah." Barang siapa yang suka berdalilkan dengan ketergelinciran ulama-ulama, maka sungguh dia akan menjadi zindiq, yakni menjadi Yahudi. Naam, itu ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sehingga seorang penuntut ilmu tidak boleh dia berdalilkan dengan zatul ulama, tapi dia wajib memeriksanya dengan dalil-dalil sesuai dengan bimbingan ulama, ahlu tafkid, para ulama al muhakkikun. Nam, yang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, termasuk dalam permasalahan ini, yaitu bolehnya meminta doa kepada majid orang-orang soleh. Naam, karena mereka itu memiliki keutamaan Sehingga dengan keutamaan mereka Doa kita bisa sampai Lebih mudah untuk diterima oleh Allah SWT Ini tidak dilakukan oleh para sahabat khulafat rasyidin Dan seluruh sahabat-sahabat yang lain Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW Naam Adapun mereka sebagian berdalilkan dengan kisah Tiga orang yang terjerembab dalam gua Maka itu sangat jelas perbedaannya bahwa tiga orang itu bertawassul dengan amalan solehnya masing-masing. Nah, mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka masing-masing dan itu boleh. Bertawassul berdoa kepada Allah dengan mengingat amalan-amalan kebaikan kita lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah permohonan permintaan melalui amalan kebaikan kita tersebut yang pernah kita lakukan. Yang benar-benar kita melakukannya itu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana? Tiga orang yang terjerembab dalam goa dalam kisah tu Bani Israel. Nah, maka itu jauh perbedaannya dengan apa yang kita sebutkan ini. Bolehnya berdoa, tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan amalan solehnya. Nah, itu sangat jauh berbeda. Nah, barakalofikum. Ini sebagai kaidah yang penting, ya. Karena ini subhat pengkaburan yang terjadi pada sebagian para duat. orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahuwataala, nak suka berdalilkan dengan ketergelinciran ulama. Ketika ada ulama yang berpendapat ulama sunnah dengan pendapat ini, maka dia bertoleransi silahkan secara mutlak untuk memilih pendapat itu. Fulan atau fulan, tanpa dia meneliti dengan tahqiq dengan memastikannya penelitian di atas dalil-dalil oleh para ulama sunnah. Naam. Ya. Sama juga dengan sebagian para dai-dai misalnya yang diperselisihkan seorang alim ya, alul bid'ah diperselisihkan apakah dia diambil ilmunya atau tidak sebagian ulama sunnah mengatakan boleh mengambil ilmunya, sebagian ulama sunnah yang lainnya mengatakan tidak boleh. Lalu dia mengatakan ini khilaf dan silahkan memilih. Nah, ini namanya teka-teki, ya, bukan orang yang menegakkan kawaid syariah, kaedah-kaedah syariah, kaedah-kaedah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak benar barakahlovikom. Akan tetapi butuh untuk penelitian terhadap kenyataan dari orang tersebut apakah dia memiliki penyelewengan dalam akidah, dalam usul dalam dakwah sehingga dia orang-orang yang ditahdir, yang memalingkan umat dari kebenaran sehingga wajib untuk dijauhi dan tidak mengambil ilmu darinya ini hal yang detail yang butuh dikembalikan kepada para ulama-ulama al-muhakikun nah, sebagai contoh di zaman sekarang Sebagian para penuntut ilmu bertanya kepada Imam ibnu Uthaymin rahimahullah. Misalnya, tentang Sayyid Qutub. Apakah boleh membaca kitabnya? Boleh mengambil ilmunya? Al-Imam ibnu Uthaymin rahimahullah ta'ala tidak membaca dan tidak meneliti tentang Sayyid Qutub. Beliau sibuk dengan ilmu, fatwa. Sehingga beliau mengatakan, silahkan merujuk kepada saudara kami alim ulama yang memiliki penelitian dan takhassus dalam kepadanya bahkan mengarang kitab tentangnya yaitu kepada dua syekh Abdullah Hadwais dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah. Naam, mereka itu yang meneliti. Maka ini yang benar. Barakallahu sehingga tidak boleh kemudian kita berdalilkan ya dengan berteka-teki ya, mengira-ngira Maka tidak demikian dakwahul Islam Al Quran dan Sunnah nabinya Nya Alaihi Wasallam. Walhasil para kalifkom ini sebagai faidah. Nah maka demikian pula dalam permasalahan ini. Kalau kita berdalilkan dengan fatwa ulama, ada ulama Sunnah, bahkan ulama besar, ya di zaman Imam Mashshukani rahimahullah. Nah mereka sebagian berpendapat bolehnya berdoa. Meminta bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan amalan solehnya Maka ini bid'ah Dan tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Dan ini adalah syirkum billah Nah, mengantarkan kepada syirik bahkan syirkum billah Yaitu berdoa melalui orang-orang yang meninggal dunia Walaupun dengan niat amalan-amalan solehnya Nah, karena dia telah meninggal dunia Terputus amalannya dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia butuh doa orang-orang yang hidup. Ya, bukan orang-orang hidup butuh doanya dia. Jadi terbalik. Naam. Kemudian beliau Syekh rahimahullah taala Muhammad bin Jamil Zainu menukilkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullah dalam Jami', sahihnya yaitu di sini beliau meringkas bagaimana hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Saya bacakan kesempurnaan hadis di dalam Sahih at tirmidzi atau Jami Al-Tirmidzi, at rahimahullah. Yaitu hadis Uthman ibni Hunayf radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahawa pernah seseorang yang dari Basar buta matanya, atan Nabiya Shallallahu Sallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan dia kedua matanya buta kemudian faqal lalu dia berkata ud'u Allah an yu'afiyadi ya Rasulullah doakanlah aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku ini faqaqala maka Rasulullah sallam berkata insyita da'u tu wa insyita sabarta fa huwa khairul lak jika engkau ingin aku doakan kamu dan jika engkau ingin engkau bersabar, Silahkan pilih dan bersabar itu lebih baik. Nah, subhanallah bagaimana tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ya dan kepada kita semua umatnya umatul Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu wasallam mendidik kita semua untuk bertawakal kepada Allah taala dan selalu bersandar kepada kepada Jal, Allah Jalal Jalaluh dalam segala urusan kita bahkan dalam musibah yang menimpa kita kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersabar dengannya dan itu lebih baik naam maka Rasulullah SAW memilih, memberi pilihan keduanya boleh tapi ada yang lebih afdal yaitu engkau bersabar naam dan ini sama dengan kisah yang telah kita dukilkan juga dari uh, wanita yang terkena penyakit ayam Ya epilepsi yang kemudian dia juga datang kepada Rasulullah Sallam dan Rasulullah memberi pilihan untuk didoakan atau bersabar. Maka dia pun memilih sabar tetapi baginya syurga. Nah maka lelaki ini juga demikian. Ya diberi pilihan oleh Nabi kita Sallallahu Sallam. Lalu dia ternyata memilih untuk didoakan. Ya untuk dido didoakan oleh Nabi kita Sallallahu Fa amarahu ayatawar doa fa'yusin wudhu'ahu wa yad'u wa bi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu dan menyempurnakan wudunya dan berdoa dengan doa berikut ini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah inni tawajjhtu bika ila rabbi fi hajati hadzihi lituqdali Allahumma syaf, Allahumma fashafi'ahu fiyya. Naam. Hadis ini disahikan oleh Imam Al-Albani. Rahimahullah Ta'ala. <coughs> Di dalam sahih Ibn Majah pada nomor 1385. Naam. Kita terjemahkan doa tersebut. Rasulullah Sallam memerintahkan dia untuk berbudu dan menyempurnakan budunya dan berdoa. Dengan doa Ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, dan aku atau ilaika ilai aku menghadapkan wajahku kepadamu melalui nabiMu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul rahmah, yani nabi yang membawa rahmah. Rasulullah sallam diutus oleh Allah Taala, rahmatan lil alamin, ya, membawa rahmat untuk alam semesta. Nam, maka beliau adalah Nabiur rahmah. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah melalui nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmat. Dan aku menghadapkan wajahku bika melalui nabimu ila Rabbi kepada Rabbku fi hajati dalam kebutuhanku ini agar kebutuhanku ini dikabulkan. Allahumma fa syafi'hu Lalu dia berdoa, ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat untuk mensyafaati diriku. Nam, di sini beli, dia berdoa, ya, untuk diberi syafaat, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada nabiNya Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaat itu diberikan pada dirinya. Allahumma fa syafahu fiya. Nam, barakalafikom maka hadis ini sangat jelas seperti apa yang kita sebutkan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hidupnya, ya bukan setelah meninggalnya Alih salatu wassalam. tapi dalam masa hidup beliau. Nak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertawassul melalui nabiNya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi Allah dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerasulan beliau, ketakwaan, kesolehan, ya. Amalan ketaatan beliau alaih salatu wassalam. Sehingga dengan kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertawassul dengannya. Naam. Karena kedudukan beliau di sisi Allah jalla wa'ala. Naam. Bukan karena kepribadian beliau sebagai manusia. ya Tapi karena kedudukan beliau agama beliau alaih salatu wassalam. Nam, adapun manusia maka beliau manusia seperti kita, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Al Quran, kul in nama ana basharumit lukum yuhailiyah. Katakan aku adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi bedanya adalah aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, demikian barakalafikum. Maka hadis ini adalah menjadi dalil yang menunjukkan bolehnya ya meminta doa kepada orang yang masih hidup. Karena dia orang soleh, karena dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki agama yang kokoh atau yang kuat. Enam dalam ibadah ibadahnya, dalam amalan amalan solehnya. Enam. <tuh> Kemudian Rasulullah SAW memaksudkan dengannya bahawa jika engkau bersabar, bahawa kairul lak ini juga ma'ruf ya, bahawa jika seseorang bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka baginya syurga Dengan kesabaran dia Naam. Dan ini apalagi penyakitnya adalah khusus Yaitu dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedua matanya Ya, Dalam hadithul Al kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ida balaytu abdi bihabibataihi thumma sabara Awat Tuhan minhuma al jannah. Apabila aku uji seorang hambaku dengan kedua matanya, yang ibu tak kedua matanya, lalu dia bersabar dengannya, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam mengatakan jika engkau bersabar, fahuakhirulak karena bagimu surga. Ya, sebagaimana pada Uh, wanita yang telah kita sebutkan tadi Yang terkena dengan penyakit epilepsi Naam Barakallahu fikum Sehingga dalil ini Dalil yang menunjukkan bolehnya Bertawassul kepada Amalan soleh Orang yang masih hidup Bukan orang yang sudah meninggal dunia Naam Kemudian Ikhwanifidin wa akhwati fila rahimani wa Wa rahimakumullah hadis yang pertanyaan yang berikutnya mimman natlubu syafa'atar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam bagi siapa ya orang-orang yang kita meminta syafa'at Rasulullah sallallahu sallam untuk siapa ya Maka kata beliau natlubu syafa'at ar sallallahu alaihi wasallam minalloh. Kita menuntut atau meminta syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik syafa'at. Ya sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-47, qul lillahi as-syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Sehingga ketika kita meminta syafa'at melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya baik kepada nabi dan rasul nam na atau syafaat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat-syafaat yang lainnya dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan keridhaan untuk syafaat tersebut yang kemudian disalurkan pada yang lainnya Ya, seperti pada Syuhada orang-orang yang meninggal dunia mati syahid di jalan Allah juga mereka diberi syafaat oleh Allah untuk menyalurkan syafaat itu pada yang lainnya, bahkan dari 70 keluarganya. Nah, maka semua itu diminta bersumber dari Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena syafaat itu pemiliknya adalah Allah Jalalawala Baadl Idrini Warrida. Setelah ada perizinan dari Allah dan keridhaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud izin adalah perizinan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada orang yang diberi keutamaan untuk menyalurkan syafaat tersebut. Nah, adapun ridho Allah adalah keridoan Allah, keridoan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang disalurkan syafaat itu padanya. Ya, sehingga ini ya makna dari firman Allah dalam suratu Ayatul Kursi Al-Baqarah. Ya, man dhal ladzi illa bi idzni. Siapa yang akan memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah? Yakni Allah mengizinkan pada para nabi, para malaikat, para syuhada, para salihin untuk menyalurkan syafaat itu kepada yang lainnya dari keluarganya, dari ya, kerabatnya. Naam. Atau dari kekasihnya. ya, Itu setelah mendapatkan perizinan dari Allah Jalla wa'ala. Dan juga keridoan. yaitu orang-orang yang disalurkan syafaat itu padanya ahlu tawheed. Orang yang berada di atas tawheed bukan ahlu syirki. Bukan pelaku-pelaku kesyirikan. Dan dia mati dalam kesyirikan tersebut. Nah, barakalafikum, mereka itu terharamkan dari syafa'ah. Maka syafaat itu kita meminta syafaat melalui hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah izinkan pada mereka. Tetapi semua itu syafaat bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadith yang telah kita bacakan tadi. Yang Nabi kita Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang sahabah untuk mengucapkan doa tadi. Allahumma syafi'ahu fiyah. Ya Allah berilah syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi untuk disalurkan kepadaku. Naam, berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah. Berarti mintanya kepada Allah. Bukan Allahu ya fulan wa fulan. Ya, menyebut ya fulan wa fulan. Naam, maka itu doa bukan kepada Allah. Ya. Sebagaimana yang kita kisahkan dari Uh, seorang pemuda soleh dan alim yang bersafar di atas ya, di pelayarannya, kalau saya tidak salah di lautan Mesir dari Mesir, dia mengkisahkan dalam bukunya buku kecil, ya dalam safar itu Allah Taala mentakdirkan datangnya angin yang kencang di masa kita. Ya ini uh, penulisnya di orang di zaman kita. Enam dia menceritakan kisahnya yang nyata, ya ketika ombak kencang, ya khawatir kapal tenggelam mereka berdoa dari banyak penumpang yang berdoa, ya ada yang menyebut ya Abdul Qadir, ya Baidawi, ya Zaidi, ya Pulan Pulan, mereka bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang mengucapkan ya Allah ya Allah enam sehingga beliau memberikan nasihat. Wahai hamba-hamba Allah, mengapa kalian ya, tidak ada yang memanggil-manggil Allah, tapi kalian semua memanggil bulan, bulan, bulan. Naam, maka mereka ya, menghardik pemuda tersebut ketika Allah menyelamatkannya sampai di darat, pemuda itu kembali mengingatkan. Naam, tetapi jawaban mereka zadat bertambah basah tanah yang peceh mereka mengatakan bahawa sungguh kami menyangka engkau telah bertobat karena roh-roh fulan-fulan itu telah datang menolong kita semua naam ternyata engkau durhaka kepada para wali-wali tersebut na'udzubillah naam barakallahu hikm, maka ini beda ya. meminta syafaat kepada Rasul kepada para malaikat atau kepada salihin, syuhada dan selainnya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah mengizinkan ya, syafaat itu diberikan khusus kepada mereka-mereka itu tadi, maka boleh kita meminta syafaat ya. Karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma syafi'hu fiyya. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang lain juga beliau nukilkan di sini. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Rahimahullah taala sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau juga meringkas hadis ini. Saya bacakan kesempurnaan hadis di dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu Dengan lafadz yang banyak diantaranya adalah sabda Nabi saw dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu kata beliau oleh salatu saw li kulli nabiin da'watun yidguha fauridu an aktabia da'ati syafaatan li ummati yom al kiamah bahawa seluruh nabi memiliki doa yang dia berdoa dengannya iaitu yani dalam lafadz doa yang ustujibah. Doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Taala. Fauridu an aktabi ada maka aku ingin menyimpan doaku untuk umatku di hari kiamat kelak sebagai syafaah. Nam, kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini beliau menyebutkan bahawa seluruh nabi memiliki doa yang mustajabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, dan mereka telah Meminta doa tersebut kepada Allah Jalla Jalalawala maka aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan rahma beliau kepada umat umatnya ya dari seluruh nabi-nabi yang lain beliau semua memiliki rahmah tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan rahmat kepada umatnya namp sehingga beliau doa memiliki doa yang mustajabah ini seluruh para nabi memintanya adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan doa itu. Ya idda karohah beliau menyimpannya sebagai tabungan untuk syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Nam, Subhanallah ini menunjukkan sifat rahma Nabi kita saw dan dalam lafad yang di dalam lafad imam Muslim lafad yang lain yang di sini dinukilkan oleh Syekh Jamil Zainu atau Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kata Nabi saw Fahyana ilatun insya Allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an ya syafaat itu akan di, di, diraih ya akan diberikan insyaallah kepada orang yang mati dari umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun jadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada umatul Islam umatnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun nah bagaimana dengan pelaku syirik kecil ya Maka, dohir dari hadis ini sama. Ya. orang yang jatuh dalam syirik kecil walaupun dia tidak keluar dari Islam, ya, Itu sangat mengkhawatirkan, ya. Dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. itu sangat mengkhawatirkan barakallahu fikum karena syirik ini, syirik kecil ini walaupun tidak mengkafirkan, tapi dia berbeda dengan dosa-dosa besar. Ya. Pelaku-pelaku maksiat, pelaku zina, dan sebagainya. Meminum khamar. Ya, pelaku riba, dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Itu berpeluang. Ya, untuk mendapatkan syafaat Nabi kita SAW. Lalu dihapus oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Lalu masuk ke dalam surga Langsung. Ya, atau tertunda waktunya. Nah, <tuh> atau melalui proses neraka, tapi nerakanya diringankan. Itu semua... Mungkin dari jenis-jenis syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka pelaku syirik ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, untuk tidak mendapatkan syafaat nabi kita sallallahu wasallam berdasarkan hadis ini. Ya. Barakallahu dan ayat Allah taala yang telah kita jelaskan berulang-ulang dalam suratu An-Nisa innallaha la yaghfiru Wajak Firu Maduna dari Kalimayasya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu umum Barakalopikom. Syiriknya mencakup syirik kecil dan syirik besar. Namun bedanya syirik kecil kekal, syirik, ke, syirik besar kekal dalam api neraka pelakunya. Adapun syirik kecil tidak diampuni dalam arti dia tidak kekal dalam neraka, tapi dosa kejelekannya itu tidak diampuni, tidak dihapus untuk diletakkan di atas timbangan keburukannya ya berbeda dosa besar dihapus dan tidak diletakkan di atas mizan itu sangat mungkin. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan keadilan Allah Jalla wa dan ke kemudian kembali kepada hamba itu ya yang masih berhak yang Allah ya khususkan dia keutamaan dia berhak mendapatkan syafaat itu. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil ini dalil yang menunjukkan bahayanya kecirikan. Naam. Fahiyya na'ilatun insyaAllah. Man mata min ummatilah yusirpillahi syai'an. Kata insyaAllah di sini. Naam. Karena uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Naam. Untuk kita selalu tidaklah melakukan sesuatu. Kecuali dengan mengatakan insyaAllah. Naam. Untuk mengatakan insyaAllah. Sehingga Rasulullah SAW. Di sini menerapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa syafaat beliau insyaAllah itu akan diberikan kepada man mata min ummati layu shirku bilahi syaa orang-orang yang mati dari umatku ini dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun berarti masuk di dalamnya apa shirku naskor shirik kecil seperti apa yang telah kita jelaskan dari riyah hujub sumah bersumpah Atas selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tamayim menggantungkan benda-benda dan sebagainya. Tiwalah membaca ayat-ayat mantra-mantra yang bukan. Doa-doa yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya dari jenis-jenis dosa atau syirik kecil. Nah, Wallahu ta'ala al-a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Demikian. Kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan faroh majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh